а розявив рот сержант, ніби дуже тим здивований. Вперше. Тоді будьте ласкаві, відступіться на п'ять кроків. Відступіться, я вам відкозиряю. Чернист спалахнув. Товаришу сержант, сержант класнув каблуками з підкресленою бравістю. Що ви з себе швейка корчите? Чому у вас такий розхристаний і неохайний вигляд? З-під пом'ятої в мазутних плямах гімнастерки в сержанта виглядала з спідня сорочка. Вона була досить таки брудна, і це ніби трохи встедало сержанта. Одначе він не розгубився, не почервонів, та й взагалі важко було уявити, щоб він коли-небудь червонів. Обличчя його було землисто-сіре, і зосталось таким навіть після того, як він витер з нього пилюку. Здавалося, дорожня палюка назавжди вгілася йому в тіло. — Не гнівайте, товаришу молодший лейтенант, на мою сорочку, — сказав сержант, заправляючись, і повіки в нього нервово засіпалися. — По нема моїй права, а дівчата з фронтових пралень, а йому же руки милом геть пороз'їдало. — Ех, сорочка моя сорочка, я сам тебе скоро виперу. В Дунаї тебе сполощу. Ось на вас бачу інша річ. Все новеньке та чистеньке. З голочки. Ти вподбав. Дозвольте запитати. Ви за Волги на Україну поїздом їхали? Це має значення? Поїздом. А я на пузі пост сказав сержант майже пошепки з такою щирою інтимністю що Чернишеві стала раптом ніяково за свою гарячковість. Так ви справді, Зенської, згодом спитав Черниш уже примирливіше. Шельма буду. То що ж, ідемо разом. В натурі, ви та я, ось ми з вами вже й команда. А прізвище моє казаков. Козирнувши прикордонникам, вони зійшли на переправу полущену, вичовгану за кілька днів тисячами ніг. «Щасливо, товариші!» – гукали прикордонники на вздогін. «Пиші!» «Ждіть телеграми з Берліна!» – відповів без посмішки козаков. Гули під ними соснові дошки переправи, сонцем лявило, як перед дощем. Шуміла річка, вкрита білими сережками піни. Руді хвилі арміями котилися десь із високих гір у далеке море. Попереду за гори вставала синя хмара. Дорога за переправою підіймалася все вище, і було таке враження, що то не хмара перед ними, а також гора, і до неї можна дійти. Козаков у своїх трофейних чоботях з широкими низькими халявами, в яких він здавався трохи розкарякуватим, Ішов, вступаючи на п'яти, подавшись усім корпусом вперед і розповідав, що він тікає з госпіталю. Там, бачите, його лікували після контузії електричними лампами, щоб не сіпалися повіки і не држали руки, коли хвилюється. Однак, почувши, що його частина разом з арміями другого українського вже перейшла кордон, він не стерпів далі кантування в тилу, його смертельно потягло до братви. «Тягне! Ой, як тягне, товаришу!» говорив Козаков. «Мабуть, для гражданки я вже остаточно пропаща людина. Так уже, мабуть, і залишусь вічним солдатом». Вічний солдат посміхнувся Черниш, відходячи серцем. «То колись тільки вічні студенти були!» А, до речі, як ви про мене вгадали? Що свіженький з училища? Ще б пак не вгадати. У мене ж око-розвідника. І таке видно, що не обстріляний, Наскрізь видно. На самій горі край шляху маячив білий стовп. Піднявшись вище, вони побачили, що то не стовп, а високий кам'яний хрест, побілений колись вапном і прикритий зверху дощаним козирком. Козрок уже почорнів і пожолобився від часу. На хресті було прибите розп'яття. Воно також потемніло і потріскалось на сонці та вітрах. Ось наше Ел, жестом казав Чернишеві козаков на велику літеру, що їх хтось розгонисто накреслив вуглиною над самим розп'яттям, поставивши стрілку на захід. Значить, топаємо правильно. На захід? На захід. Ніби пройняті разом одною думкою, вони обернулись і глянули вниз на переправу, на річку, що стала знову кордоном. За річкою у тремтливому Марві стелилися рідні простори. Здавалось, якби не тремтливе синювати Марво, то всю країну їм було б видно звідси як на долоні, і широкі поля, пририті окопами, і спалені села, і чорні руїни міст і грузькі нескійченні шляхи, захращені кістяками обгорілих машин. Криваве перехрестя, трагічне поле битви, сплюндрований рідний край. Звідси ти ще рідніший синовніму серцю. Обличчя Козакова стало засередженим, і з нього зникло легковажне лукавство. Товаришу молодші лейтенант. Бачив ти нас, коли ми тільки вступали на Україну. Весною це було, на світанку. Врязюці по пояс, голодні, виснажені. Подумати тільки. Україна. Два роки не бачили її. Два роки тільки чули, як вона стогне, та бачили здалеку, як вона горить. А тут тобі кінчається Курщина, і вже за Радгоспом знаємо, Україна. Не спали перед тим кілька ночей, їли самі буряки, а й сили взялися. Штурмом захопили Радгосп, балку перелетіли на крилах. Оце гукає комсор Ярославцев, глянувши на карту, вже Україна. Скільки було нас там, різні нації, і сибіряки, і таджики, і українці, і білоруси, всі як один впали корішки поцілували землю. І, повіриш, заплакали ми, як діти. Стоять серед неораного поля навколішках, бородаті, в шинелях, забрьохані, без шапок. Ех! Не щулись, як набігла тінь, земля скалкувата, крем'яниста, враз потемніла під ними, і, здавалося, злегка загойдалася, мов хитка палуба. Вони вперше помітили і відчули, що земля під ними чужа. Залопотів дощ, і між крем'яхами по червонястій пелюці заскакали димки, ніби від розривних куль. «Де твоє шинель, сержанте?» спитав Черниш, скидаючи свою. «Шинель? Знайду, знехотя відповів козаков. Коли законно буває хтось і проміняє на самогон, не біда, трофейну добуде. А поки ще можна перестоїти під оцим грибком» сержант став під козирок, напнутий над розп'яттям. Святий не прожене? Це спаситель, ховайсь під мою шинель сержанте. Вони накрили шинелі обидва. Дощ пускаючись далі рясніше, лопотів об напнуту шинель, а там, далеко внизу, на рідній стороні, ще світило сонце. Матво-біла дощова коса, повільно мов грандіозна завіса, рухаючись над полями, Ще не дійшла туди, там панувала прозорість, зелені лани востаннє посилали звітіль свій соняшний усміх на цю чужу непривітну гору з одиноким розп'яттям. І Черниш, ще зовсім юний, затягнутий новими ременями, і Казаков, який горбився біля нього, щоб випрямившись не стягнути з офіцера шанель, обидва довго і пильно вдивлялися в ту соняшну панораму, Ніби хотіли б вібрати її в свої серця і понести далі з собою. «Ти звідки?» – запитав Черніш Козакова. «З Донбасу». «Батько-мати пишуть?» «Я з будинку Шахтарчук». «Сирота? О, який я сирота?» «Сироти – це діти. А мені вже...» «Стільки ж це мені? З двадцятого?» «Да...» З 1920-го гуляє по світу цей потомок шахтарський. Дощ гасав так само швидко, як і пустився. Чим далі, рідше ляскали останні краплини по Дощ змив з нього пелюку, і кров з пробитих цвяхами ніг Спасителя сотилася тонкими струманями, наче зовсім свіжа. Вийшли з-під накриття, і Козаков став крутити цигарку. «А боги в них такі, як і в нас», – зауважив він, з поглядаючи на білий хрест із розп'яттям. «За що ж його розп'яли?» «То ціла історія», – стримано сказав Черниш. одначе розповідати не став». «Отже, вперед на захід, марш!» І вони рушили. Липка глина набиралась на чоботи і стало важко йти. Важка земля, зауважив Козаков, хмурніючи, там було легше. Озернулися ще раз. Очі Черниша засвітились і поглибшили. Мати Вітчизну, мимоволі, вирвалося у нього по юнацькому дзвінкою урочисто. І навіть для Козакова, який не терпів ніякої урочистої пишності, ці слова зараз прозвучали щиро і природно. Жди нас. — казав сержант. — Або повернемось з перемогою, або ж не повернемось зовсім. Вони почали спускатися з кряжа, і рідна сторона швидко зникала за горбом. Оба шляху лежали незаймані поля, перекраєні вузькими, довгими нивками. — Аж дивно бачити такі клаптики, — сказав Козаков. — Невже і в нас колись було так? Черниш мовчки дивився на злоденні смужки, що сумно п'ялися по підгір'ю. Все ж я не такою уявляв собі Європу, признався Козакову. Думав, що тут міста і села позливались докупи, з людьми не розменешся, так скрізь перенаселено, все їм територій не вистачає. А у них населені пункти, здається, річчі, ніж у нас на Донбасі. Хліба з дощем яскраво зеленіли. Понад самим квітом виструнчились гінки стебла, однакові, незліченні, як солдати. Знову розгодинилось, показалося сонце. До самого села не трапилося жодної живої душі. Тільки де не де кам'яні хрести знову біліли над шляхом і, написані вугіллям дороговкази на них, всі були звернені на захід. У селі хати. З повибиваними вікнами і дверима навстіж, наче ж когось. Але ніхто не входив до них, тільки шмигали туди-сюди з без господарів коти. По центральній вулиці села численні написи, вкриваючи стіни з гори й донизу. німо свідчили, що тут недавно пройшла велика весела армія. На стінах ще залишився її відгомін. «Васька і Колька, доганяй!» Балабуха з беком у Бухаресті. До Бухареста ще сотні кілометрів ворожої території. Владимиров джми і тому подібне. А над усім цим Ел, Ел і Велика Стрілка на захід. Зненацька серед пустого села гучно вдарив бубон. За скрипка. Під облупленою нужденною хатою з'юрмилися бійці теж із тих, що нас доганяли свої частини. На призбі, затиснувши бродою скрипку, сидів старий циган, біля нього кучерявий лупатий юнак з бубном. Перед музиками відчайдушно танцювали двійко циганчат, хлопчик і дівчинка, чубаті, закудлені. Підібравши високо сорочечки з сирового полотна, вони виробляли такі вихиляси, що все подвір'я розлягалося дуже мреготом. Старий підбадьорював своїх дітей енергійними вигуками. Загаладівши на Чернешеві офіцерські погони, Скрипаль догідливо схопився йому назустріч і, зігнувшись дугою, заграв Катюшу. Чернишеві стало соромно за старого, за його улесливість і за цей жалюгідний танець дітей. В усій цій сцені була якась гіркота. Він узяв Козакова за лікаць. Ходімо. Та цікаво ж подивитись. Не дуже веселе видовище. Ходімо. Вони знову вийшли на дорогу. Тепер за селом їм раз у раз траплялися на зустріч румуни і бесарабці, що везли волами наших поранених. Воли, підбившись на кам'янистій дорозі, понуро шкутельгали, а румуни в сіряках і високих чорних шапках брели з батішками поруч возів немов чумаки. Деякі годували волів на ходу з рук, почорнілі від сонця, сухі нужденні, з випуклими скорботними очима, румуни нагадували собою ті розп'яття на білих хрестах, що віками стоять понад шляхами їхньої країни.